Мені потрібно було встигнути зазирнути у 713-й. Там, як завжди, штори були щільно запнуті. Ліжко прибране. Я роззирнувся. Дивно. Мені здалося, що тут хтось є. Ніби за хвилину до мого приходу жінка злягла шапку на вдимку, Як і першого разу хоріла настільна лампа. На журнальному столику надопита чашечка кави, а в повітрі чи не розтанула легка хмарина парфумі. Якби я був сліпим, повів би у просторі руками, щоб обіймати людину, яка грає зі мною у пішмурки. Книга лежала на колишньому місці, на тумбочці, закрита. Я взявся гортати її. Записки в ній не було. Закладки теж. Я, мов, інспектор карного розшуку струснув її надвіжком. А нічогісінько. Мені стало соромно. Проживши, мабуть, половину свого дурного життя, я залишився доконатим критином. який я мав підстави думати, що мене помітили? Що хто зацікавився мною хоча б на рівні гри? І навіщо мені було б це потрібно? Так, ця книжка зворушила мене але тільки тому, що це була перша доросла книжка, прочитана мною після романів Хені Мира Купера і Стівенсона. І що з того? Я ще раз перегорнув сторінки, знайшов підкреслену мою фразу. Якщо завтра мене звільнять, я, мабуть, довідаюся з адміністратора. Хто живе у цьому номері, попрошу власницю книги продати мені її. І геть усіляку романтику Розмірковуючи, я все ж продовжував удивлятися у текст. Я пам'ятав, на якій сторінці залишив записку із запитанням «Хто ти?». І ще раз пробіг її очима. Ні, я не помилився. Ледь помітною лінією було підкреслено таке. Ніколи не прагни знайти чогось іншого, або знати занадто багато. Що менше знаєш, то простіше живеться. Знання робить людину вільною, але нещасливою. Мені потрібно було покорити свою гордину. Недарма ж вона вважається одним із найтяжчих гріхів. І сьогодні, здається, мені це вдалося. Виявляється, вона жила в мені увесь цей час. Напевно, тому я завжди чекав, що хтось прийде і ощасливить мене. А кого ощасливив я? Я завжди боявся заходити у своїх думках так далеко, але сьогодні я виїхав на обід у Мдіну. Місто, яке відрабатва відділяв рів, місто, яке оточували товсті фортечні стіни, і всередині цих хмурів стояла така тиша, що, здавалося, ти потрапив у місто мерців. У чеканні своєї порції смажених кальмарів я й намагався осмислити те, що відбулось Якщо плейбой поскаржився на прибиральницю, мене можуть викликати на розмову вже зараз. Але менше з тим, нехай потерпають вони самі з собою. Отже, отже, хіба не з моєї глупоти, не з моєї гордині загинув безневинний Бо, хіба не я спровокував його на парі, якщо мені у ту мить, було все одно, як розпорядитися своїм життям, то чи мав право я розпоряджатися чужим? Може, як натякнула незнайомка, я справді знав занадто багато? Наприклад, те, що усіма людськими вчинками керує страх спочатку дитячий, обдурити надії залюблених у тебе батьків, бути гіршим від однолітків, не вивчити потрібний параграф у триручнику, Потім він трансформується в безліч інших. Від банального остраху втратити роботу, чи авторитет, любов до віру близьких людей, etc. до страху перед смертю. Якщо б спробувати позбутися цього почуття, що залишається? Любов. Але Марію Депінта, наприклад, керує не така вже й любов, як страх втратити її. Тому вона така покірена і невимогла. А я найпідлішим чином усіляко підтримую у ній цей страх. І все це відбувається мовою волі, саме собою. Тому що це модель, матриця усіх стосунків.